Куди ж ти, лєж, бидло, у тебе вже смоли немає А хлопці ще й на приступ не йшли Що ж ти їм на голови литимеш? Не поспішайте, братці, уже на стінах Пусто ще одного хлопа не вбили Та ніхто не слухав шляхтичів Обозники кляли повстанців ще дужче І шпурляли з морів на землю все, що потрапить під руки Коли ж повстанці наблизились притул до морів на землю полетіли шляхтичі, що схопились були за пістолі. «Швидше, братці, швидше!» Замахали обозники повстанцям. «Лізьте, швидше!» Козаки порвались по драбинах на море. Сотні канатів полетіли до гори. Їх ловили обложені, прив'язували до стояків, щоб підтримували забороло і допомагали козакам повсти вгору. За якихось півгодини кілька тисяч повстанців, перелізши через західну і північну стіни, ринули в місто, разом з обозниками і міською бідутою, знищуючи шляхтичів та слух, що залишилися вірними їм. 12 липня полонне було визволено від ворогів. Розділ 8 З-під полонного Кривоніс повернув на південь. Погоня за Вишневецьким тривала. Магнат метався зі своїм військом, як вовк у кошарі. Зазнавши великих втрат, він збирав розрізані шляхетські загони, що, рятуючись від повстанців, тікали на захід і поповнював свої сили та втриматись ніде не міг. Міста, як і замки, падали одне за одним. Людність переходила на бік повстанців, вливалася до їхніх лав. Повстанськими загонами кишили всі ліси й перелізки. Панів знищували не тільки на бойовищах, а всюди куди діставали чати народних месників. Раніше князь тримався осібно від магнатів. Тепер намагався діяти заразом із ними. Він з'єднався з Тишкевичем, прийняв рештки розронених військ Корецького і Осинського. Про останніх літописець писав, що Кривоніс так о них напудив, що вони мусили з перестраху під команду Вишневецького вдатися. Переляк напаві на князя Заславського. Він сподівався був сховатись від повстанців у Межирічі, але коли почув, що до містечка підходить Кривоніс, о півночі відправився назад через сіворота, через які і прибув з Польщі. В середині липня селянсько-козацькі війська під проводом Максима Кривоноса прибули під Осянтинів. Тут стояли об'єднані війська Вишневецького і Заславського. Місто було добре укріплене. З двох боків його прикривали річки Случ та Ікопоть, а також маленький Ставок. З третього замок, а з четвертого відгороджував від поля глибокий яр і захищала висока дерев'яна стіна з п'ятьма вежами. Залога мала чималі запаси зброї. Уперті бої за місто розгорнулись 16-18 липня. Кривоніс поклав захопити простір між ставком та містом і кинув через греблю кілька козацьких чад. Та Ярема зразу розгадав намір козацького тажка і з великим військом виступив проти повстанців палахнув за бій. Шляхті вдалося потіснити козаків, однак вони вперто тримались на захопленому п'ятачку. Князь увів у бій свіжі сили, і повстанці мусили відкотитись назад, ледве стримуючи шалений натиск у кілька разів чисельнішого ворога. Коли козаки, відступаючи, окопалися на гриблі, вдарила шляхецька артилерія. Десятки козаків розпрощалися життям, Проте шляхта так і не змогла вибити їх із шансів. Кривоніс із пагорба стежив за перебігом бою, і коли побачив, що ворожа артилерія завдає його війську значних утрат, наказав козакам відступити. Та перша невдача не спинила полковника, адже не одна фортеця впала під ударами повстанців. Десятки шляхецьких чат розгромлено на полях Братславщини і Поділля, до зубів озброєне і вишколене іноземцями військо Яреми не долічувалось уже кількох тисяч вояків. Коли б не шляхта, що з усього в північної Київщини збігла під його крило, не мав би вже князь не те, що війська, а й почту. Не вдалося сьогодні, вдасться завтра. Перший успіх окрило Вишневецького. Другого дня – він вирішив вивезти проти повстанців основні сили і завдати їм остаточної поразки. Та повстанці під захистом міцно укріпленого табору самі рушили на шляхту. Жовніри Вишневецького витримали удар і перейшли в наступ. Бій довго тривав з перемінним успіхом. Тоді Максим Кривоніс сам повів кінноту проти ворога. Шляхта почала відходити. Повстанці посилили натиск, і шляхта кинулась навтіки. Князь Заславський пізніше зізнавався через справді нечувану силу неприятеля я не міг удержатись під Костянтиновим. Кинувши напризволяще чотири тисячі жовнірів з невеликим загоном шляхти, втік з під старокостянтинова в розташування головних сил польської армії і Ярема Вишневецький. Пошарпані шляхецькі війська відійшли за горинь. Славна звитяга селянсько-козацького війська над військами Вишневецького і Заславського під Старокостянтиновом спричинила новий спалах повстанського руху. Цього разу він охопив Волинь і Галичину. Загони повсталих селян за допомогою козаків визволили від шляхти заслав, клевань, олику, луцьк. Чарторийськ та інші міста. З багатьох міст і сіл шляхту вигнали повстанці під проводом хороброго Станіслава Мрозовицького. Влітку 1648 року розпочалися повстання в Білорусі і на Смоленщині.